Нашето предназначение. Беседа от учителя държа на предобщия околотен клас на 4 август 1937 година. Размишление. В начало без словото. Отче наш. Ще прочита нещо от царския път на душата. Учителят прочете 185 страница. Сега този пасаж взет така сам по себе си няма никакъв смисъл. Защото човешкият живот не седи в царския сан. Животът не седи нито в майката, нито в бащата, нито в детето. Това са служебни отношения. Животът не седи нито в момата, нито в момъка. Необходимо е да имате отношение. Ето какво аз наричам отношение. Представете си, че вие сте здрави сте свършили 4 факултета, учен човек сте. Но в къщата, в която живеете, нямате въздух. Питам, какво ви ползва вашето учение? Вие почвате да се задушавате? Обратното, представете си, че в тая къща има въздух, но 5-6 деня хляб няма да сте яли. Питам, какво ви ползва вашето учение? Сега тия работи и трябва да ги пренесете. Земният живот сам по себе си няма смисъл. Животът на Земята е най-голямото разочарование, което човешката душа ще срещне. По-голямо разочарование ли ще срещнете. На Земята най-първо ще бъдете прият царски и после ще ви изпъдят така, както тия, които са били в кръчмата, и не си отиват на време и марят ги из ритва навън. Най-първо, като дойдете на земята, баща ви и майка ви ще ви направят едно огощение. Ще ви дигнат на ръцете си и най-после, като ви изпращат, ще ви турят на носило от няколко дъски и ще ви турят в земята. Това не е едно разрешение на живот. Щом идваш, ти ще дойдеш по един начин, а пък щом си отиваш, ще те изпращат по един такъв начин, старга. Това показва, че нищо не сте научили. Че младият, който идва, душата, която идва от невидимия свят, има знания. Душата, като срещне един млад момък и една млада мома, ще им отиде на гости, ще им даде подаръци, ще ги разположи. Тия двама души, които никак не са се познавали, тя ще ги сближи. И тя като дойде между тях, ще произведе единият чин баща, а другият вчин майка и ще им даде най-високите титли. А пък понеже човек като заминава за другия свят, нищо не оставя. То го изпраща по друг начин. Някои малко ще поплачат за него. Сега при тия разсъждения, вие ще запитате какъв смисъл има животът. Велик смисъл има животът, но трябва да го разбирате. Животът не може да се разбере в кръчмата. В кръчмата ти ще научиш един лош навик. Животът не може да се научи в богатството. Там ти ще придобиеш един от лошите навици. Ще придобиеш гордост и щеславие. Ще мислиш, че като си богат всичко знаеш. Животът не може да се изрази и в силата, понеже тогава ще станеш насилник, като нямаш разбиране. Тогава ти можеш да разбираш живота като онзи и тъй наречен стойко Чурбаджи. Слязал той в пазара и срещнал един беден човек и му купил един бял джигер с черва. И му го дал. И оставил бедния да върви отзад. Чурбачията върви отпред и когато срещне казва му Купих един джигер на този за децата му да се пооблажат малко. Ти вървиш и чурбачията с тебе и разправя той, че купил джигера. Кой прави добро в дадения случай? Чурбачията ли или агнято, което е дал своите дробове? Може би парите, с които помагате на някой човек, за тия пари някой друг е дал живота си. Станала е жертва. Или пък, някой път вие искате да проповядвате. Някой път искате някои хора да ги учите да любят Бога и ги учите не на любов, а на щеславие. Вие още не сте показали Божията любов и отивате да учите хората на Божията любов. Как ще покажете Божията любов? Ти отиваш да изучаваш слабостите на хората. Той е малко скрихъв, казваш. Казваш. Той не е човек на когото да разчитам. Той не е благороден, не е щедър. И тъй нататък. Щом не е добър, направи го добър. Вие занасете болния часовник при часовникаря и веднага като излезе от часовникаря този часовник върви а при тебе не върви, а като излезе от него върви и показва точно времето. Ти искаш една грешна душа да върви към Бога. И ако не знаеш работите като часовникаря, тогас не я бутай. Какво ще я бутеш? Така съм. Навсинца вас много глоби ще ви наложат за недоброто поправене на часовниците, понеже мнозина от вас ще се оплакват, че сте им развалили часовниците. Разправеше един проповедник. Един негов познат обърнал един човек към Бога и го завел от дома му и казал Намерих една душа обърната. И проповедникът го приел. Сутринта, като станал, обърнат я го няма, но и кесията с парите изчезнала. Много хора, аз забелязвам, като дойдат тук, казват: Можем да влезем във вашето общество? Защо искат да влязат? Те искат да си прекарат живота между добри хора. Аз считам, че всички хора са добри. Аз считам, че всички шишета са добри, докато не са щупени. Щом едно шише се щупи, то става опасно. Всякога, когато в едно общество няма съгласие, подразбирайте, че шишетата са щупени и има разногласие. Умният трябва да стопи едно шише, като се щупи, и да направи едно по-хубаво шише. Например, допуснете, че в едно общество като това, както се събирате, че някой казва някоя нецензурна дума. Дайте му един кръст за храброст. Дайте му възнаграждение 5-600 лева, 1000 лева и кажете му. Такива думи не съм чул, за пръв път чувам такава хубава дума като твоята. Но ще кажете, това не е морално. Вие сте чудни хора. Вземате едно въже. Обесите човека, който е виноват. И казвате, това въже е престъпно. Едно въже, на което бесят човека, става ли престъпно? На човека, когато бесят, казват Ти още не си доозрял Покачват го на въжето, за да доозрее Защо окачват крушите? За да доозреят Защо растнаха Христа? За да го научат на търпение да има пълна вяра. Величието на Христа, като беше распнат, това е търпението му. Когато распнаха Христа, той мислеше, защо го распнаха? Вас само да ви бутнат, една дума да ви кажат и вие цяла нощ не можете да спите. Казват ви, че сте невежа. Какво лошо има в думата невежа? Турете след не, една запетая, и става вежа. Да е лошото в думата невежа? Ето какво е невежа. Буквата на показва, че трябва да научите закона на противоречията. Буквата е показва, че трябва да научите закона на размножението. Буквата В показва, че трябва да научите закона на посаждането. Трябва да разбирате противоречията, които съществуват. Идват някой път при мене и ми казват Учителю, научи ни, че какво да ви уча? Вие някой работи знаете по-добре от мене. Вие казвате как да обичаме? Как така? Че аз от тебе трябва да уча как да обичам? Аз имам твоите любовни писма. Какви любовни писма си писал на твоите? Аз имам твоите любовни писма, от които се уча. Какво излияние на сърцето? Ако си забравил да ти прочета твоите писма. Изваждам едно писмо и почвам да му чета. О, мила възлюблена, когато се е срещнах, слънцето изгряв моята душа. От този ден нещо тържествено се събуди в мен и моя живот се промени. И всички неща придобиха своята цена и моето сърце трепна като сърцето на един ангел. И само да те сърна някъде, той е за мен достатъчно. Казвам. Де е погрешката сега в разбирането на любовта. Какво трябва да се учи този човек? Богатият всеки може да го обича, но сиромахът не всеки. Ученият всеки може да го обича, но невежият не всеки. Добрият всеки може да го обича, но лошият не всеки. Любящият всеки може да го обича, но онзи на когото душата тъй не е запалена, не може да го обича всеки. Наскоро се и разправиха с една млада сестра, която има много опитности в живота си. Тя казва, не мога да разбера любовта. Любовта сама по себе си е разбрана. Когато се грееш на огъня, това е любовта. Това е естественото положение. Когато те лъха това, което иде е от огъня. Но като се опиташ да целунеш огъня, той ще ти изкори устата. И в любовта хората целуват въглините на огъня. Те ще ги... Изгорят по устата. Грей се на огъня, но не целувай въглените на огъня. Това са символи, които ще разбирате. Въгленът всякога изгаря. Законът е Бог е поставил Слънцето надалеч. Слънцето е един въглен и ако човек би целунал този въглен, той би му изгорил устата. И Слънцето седи на 92 милиона мили далеч от земята и оттам праща своите целувки. Слънцето даже и от тая далечина изгаря кожата понякога. Слънцето има и черни лъчи. И Бог е турил предпазителна енергия на тая разрушителна енергия. Вие някой път си изгаряте със земната любов. И в нея има черни лъчи. И в любовта има една енергия, която разрушава. Вие си играете със земната любов. Но в нея има и черни лъчи. От черните лъчи човек може да умре. Човек, който изучава земната любов, трябва да си тури броня. Вие не можете да разберете любовта, докато нямате един конкретен образ. Докато у вас идеята за Бога не стане ясна, вие любовта не можете да я разберете. Как ще разберете дали сте я разбрали? Дойде ви да кажем една неприятна мисъл или едно неприятно чувство или нещо ти се случи в живота, което веднага нарушава мира ти. Ако с това чувство в дадения случай вие ще изгубите равновесие, вие нямате понятие за любовта. Онзи, който има понятие за любовта, нищо в света не може да го смути. Докато вие се смущавате в живота, вие нямате истинско понятие за любовта. Имате любов, но това не е божествена любов. Вие ще имате любов, която ще ви донася всякога всички неприязнени чувства или недоволства в живота. Тя е любов, която донася недоволство. Аз да ви приведа примери. Има автори, които са писали върху любовта. Има две приятелки, ученички, свършили гимназията и си живеят приятелски. Запознават се с един млад момът и двете се скарват. Защо? Питам. Тая любов, която скарба хората, от Бога ли е? И това любов ли е? Не. Това са търговски сделки. Има една майка. И в нея се раща противоречие. И в Яков имаше противоречие. Вземете сегашните понятия за еднобрачи. Едно време патриарсите имаха по няколко жени, Яков, който излъга брат си, че му взе първородството, избяга и отиде в странство при Лаван. Лаван имаше две дъщери. Едната беше видна, красива, а пък на другата очите и бяха малко недобре оформени. И сега бащата продава дъщерите си. Седем години Яков трябваше да слугува за едната. Лаван му беше казал «Седем години, като служиш за едната, ще ти я дам». Яков, след като служи седем години, Лаван му даде старата. Казва му «У нас не е обичай да женим по-рано младата сестра. Идее е сега погрешката». Лаван му каза «Ти се ожени за старата». Младата ще дойде подир нея. И Яков трябваше да слугува седем години и за младата. Питам. Колко жени трябва да има човек? Най-малко две. Питате. Една жена колко мъже трябва да има? Най-малко двама. Това сега е неразбрано. И в дадения случай трябва да има двама. Ти като намериш двете, ще намериш жена си. И като намериш двете, ще намериш мъжа си. Докато не си намерил съдържанието на числото две, ти никога не можеш да намериш нито приятел, нито другар. С числото две се твори светът. Той е творческият принцип, който твори. Две жени трябва да имаме. Една жена никога не се жени. Тя не се нуждае от женитва. На нея мъж не и трябва. И на един мъж жена не му трябва. Той никога не се жени. Те двамата са едно. Едното никога не се жени. А па двете се жени и то се жени и като мъж, жени се и като жена. Таказва. Ще намериш двама мъже. Ще намериш първия мъж, който никога не се е женил и той ще ти покаже за кого да се ожениш. Жена ще намери първия мъж, който никога не се е жени. И той ще й даде най-добрия съвет, за кой мъж да се ожени. И мъжът ще намери първата жена, която никога не се жени, за да му покаже, за коя жена да се ожени. Това е идеята за Бога. Бог, който е създал света, при Него ще отидем да се научим. Каквато и работа да започнеш, той ще ти даде съвет, ще ти покаже път. Отидеш ли да искаш от другите съвет, ти всякога ще направиш погрешка. Таказвам: Една седмица бих желал да живеете, без да виждате погрешките на хората. Да станете слепи за погрешките на хората. Като дойдат някои тук, гледам, разправят философски тези. Те са хубави работи. Няма нищо. За мен една лоша дума какво е? Аз лесно мога да я поправя, понеже това са само колебания на въздуха. Аз имам известни машинки, с които хващам една дума и я филтрирам. Променям трептенията на тая дума. В света няма лоша дума, но човек се мъчи да и тури лошо значение. Бог е словото, разумното слово. Как ще направиш ти една дума лож? Когато кажеш ти си ми омразен? Какво подразбирате под омразен? Понеже ти си искал да спиш повече. А пък този, когото мразиш, те е събудил преждевременно и ти го мразиш. Това е омразата. Всеки, който те е събудил не на време, ти не го обичаш вече, понеже не си се успал. И кога мразите вие? Или който ти е дал това, което не искаш, или ти е взел това, което искаш? Ра. Това е изкряващото слънце. Да мразиш не е лоша работа. Слънцето в тебе почва да действа. Чрез омразата ти ще научиш какво нещо е любовта. Омразата е най-хубавата дреха, с която любовта може да се облече. Като дойде любовта облечена в омразата, хората почват да ходят по модата. Нали, и като излезе от Париж една мода, всички се обличат по нея. Модата е на място. Да казвам. Когато някой ме мрази, казвам. Любовта е облечена със своята хубава дреха. И думата омраза мраза ми стане приятна. Вземете думата лъжа. Тя излиза от думата лижа. Значи опитвам нещо дали е сладко или горчиво. Изблизвам това или онова и, което намирам сладко, вземам го за себе си. Вие казвате, че някой ви нарякъл лъжец, че кой от вас не е близвал. Противоречието в живота седи и на друго място. Докато не се научите да цените нещата, не можете да имате правилно отношение към тях. Едно нещо е важно. Като срещнете един човек, трябва да познаете оная цена, която Бог е вложил в него. Цената и благата, които Бог е вложил във всяка човешка душа, това трябва да познаете. И ако и Той познае благата, които Бог е вложил в вас, отношение може да се образуват между двама ви. Трябва всеки един да оцени вложеното в хората. Тогава вече това става една основа. И ако срещнете някого и не можете да оцените каквото Бог е вложил в него, то не може да се образува отношение между вас. И какво е съвестта? Всякога, когато направим погрешка в живота, то нещо ни говори. Ти не си оценил това, което Бог е вложил в неговата душа. Дойде някой човек при теб. Той не е пратен при тебе да го направиш богат или учен, но да му направиш една много малка услуга. Например, Дойде някой при тебе и има трън на кръка си. Вземи и извади този трън. Или има прашинка в окото си. Да извадиш тая прашинка. Ти казваш. Но защо да се ободе този човек? Няма нищо, че се е обол. Като се е обол, това е едно благословение за теб. Преди години отиваме на корот в Юндула към Бадак. и оттам се натъкваме на един стар българин, който ни беше дал стая в своята бикиджийница. И той беше голям аристократ и ни гледаше от високо, като че ли нищо не иска да знае. Седи и ни гледа като разбойници, като назавеяни религиозни хора. Судят се уния какво да правят. Бащата е такъв, но синът е противното на бащата. Един ден онзи и като работил в бикиджийницата, отвхръкнал едно парченце и блясло в окото му. Синът казва, «Ще ослепее бащата, да го пратим в София». Казах, «Нека дойде при мен!» Казва му, какво има? Той казва. Блязло е нещо в окото ми. Плаши се. Хващам клепача и тигам горния клепач и виждам едно парченце от дърво. Казвам. Ще внимаваш, ще ме слушаш. А ако ме слушаш, с малко ще се отървеш. Ако не, отиде ти окото и ти ще отидеш. Той седи и ме гледа. Изваждам си бялата кърпа, обръщам окото му, казвам Дайте малко дървено масло. Намазвам го. Казвам Не бой се, спасено е окото ти. Превързвам окото с моята кърпа. На другия ден той се усеща друг. там насетне той е любезен, добър, Колата си туря на наше разположение, казва на синовете си. Тия хора са Божии хора. Всичко туря на наше разположение. Да допуснем, че и вие срещнете такъв един човек. Той е едно препятствие в живота. Сега аз не казвам, че съм разрешил този въпрос, но разсъждавам. Направи една малка услуга. Мен нищо не ми коства. Бих могъл да кажа в случая, да си носи той последствията, да прави каквото иска. Но провидението и Бог му туря една малка клечка. Тая клечка ни свързва и ние се обикваме. Стопли се неговото сърце, той възлюби всички. Когато ни срещнаше, все ни поздравяваше. Казваше, харни хора са те. Питам сега. Ние сме дошли тук на Рила. Каквито шушки има да ги извадим навън. И като се върнем нито един от вас да няма нито една шушка, да се освободите от тях. И като се върнете, всички да сте подмладени. Да няма някой, който да каже Изкубих си времето, нищо не можах да постигна. Планината е място за любов. Планината е опасна за онзи, който не разбира. Но за онзи, който разбира, планината има всички блага. Казвам ще започнете да изучавате законите на любовта. Он си, когато Бог е пратил при вас, покажете любовта си към него. И кой е първият признак на любовта? Като дойде някой при вас, как трябва да покажете любовта? Ще се облечете с червена рокля, ще си турите червен кълпак, червени опуща, червени чорапи... Всичко ще бъде червено. И на този, когато обичате, и не ще дадете червени дрехи. Всичко червено. Ще му снемете старите дрехи и ще му турите червени дрехи. Как ще ме разберете сега? Ще кажете, ще заняза на палячо. Ако буквално ме разберете, на палячо ще заприлича, но ако ме разберете мистически, този човек, като излезе, ще прослави Бога. Ще каже, благословен е съд, в който срещнах този човек, той ме облече с нещо. Има дрехи, тъй наречени магнетически дрехи в света. Онзи, когато обичаш, ще му дадеш една магнетическа червена дреха и тя ще му бъде като една защита от неприятностите вътре в живота. И ако вие не вярвате в това, направете си едно пълто. Не го закопчавайте зимно време. И може да му торим една магнетическа закръпка и през цялата зима ще ви бъде топло, като че е закопчано. Не е закупчано, отворено е, а пък при това топло държи. Значи не е в тая материя, която виждате. Не е само тая ръка, с която охващате човек. Има една друга ръка, с която като хванете човека, ще му дадете едно благо. Има едно друго око, с което като погледнете човека, той ще почувства божествената светлина, която излиза от вас. Освен тия две очи, трябва да намерите третото око, което ще ви показва как трябва да гледате. Тия две очи са много на място, но ако за тях няма трето око, от което излиза божествена светлина, вие няма да дадете нищо на он си. Ние сме дошли тук на планината да научим онзи великия божествен закон. Има много неща, които хората са научили, а пък има много неща, които хората сега трябва да учат. Ние през хилядите години сме дишали въздух, но днешния въздух ще внесе нещо ново. Всяка една вдишка ще внесе нещо ново от Бога. Вие още не знаете какво нещо е дишането. Днешните вдишки трябва да внасят онова Божественото. Миналите вдишки са внесли вече своето. А пък днешните вдишки ще внесат това, което Бог ни праща сега. Ако днешните вдишки са криви, то и утрешните вдишки ще бъдат криви. Днешната мисъл трябва да внесе нещо ново в нас. Аз мога да ви чета от тая книга «Царския път на душата. Казани работи» или мога да ви чета от други книги някои неща. Те все са казани работи, а пък трябва да дойде новото. И което днес разберете и което днес приложите, то е Божественото. Другите неща са само спомагателни работи. Аз мога да ви кажа преди колко милиони години е създадена Земята. Кажете ми, колко милиона години има, откакто вие сте създадени? Според Библията, колко години има, откак е създаден човек? Нали, 8000 години? Според окултната теория, преди 18 милиона години е създаден човека и това е вярно. Това са цифри. 8 милиона или 18 милиона години, те означават едно и също нещо. В сегашната епоха имаме пробуждане на човешкото съзнание. Когато човек е излязъл от Бога като дихание, той се е пробудил и е започнал самостоятелно да живее и да се развива неговото съзнание. По-рано той е живял в Бога. Но за това съществуване, което човек е имал в Бога, ние нищо не знаем. Ние знаем за Него от тогава, от когато Той е излязъл от Бога и е влязъл в този свят на промените, защото в живота Вие няма да имате този гладкия път, който очаквате. И Вие трябва да се радвате на всички противоречия в живота, защото противоречията в живота показват Божественото. Мислите ли, че този камък няма противоречия? Има. Но не ги чувства. Не седи ли по-горе от вас? Не. Но ние, които чувстваме противоречията, седим по-горе от камък. Един ден камъкът, като почне да чувства противоречията, ще се издигне. Та да, колкото повече противоречия има и във вашата душа, толкова по-добре за вашата душа. Защото противоречията? Това са възможности. Около тия противоречия има хиляди разумни същества, чието сърца треперят да ви направят едно благо. Ще обясня този въпрос за противоречията с един пример. Преди години двама млади американци, като яли и пили на хотела близо до Ниагарския водопад, Качили се на една лодка да се поразходят из тая река. Но, понеже мисълта им не е била трезва, подема ги водата към водопада. Сред водата има една канара. Лодката се е удрял канарата. Единият слиза на канарата, а другият с лодката водата го повлича надолу. И всички американци, които били наоколо, се събрали около водопада и мислили как да спасят тоя, който бил на Канарата. Той кацнал там като някоя гарга. И хиляди хора търсят какво да измислят, за да спасят този човек от той положение. И американците измислили. Хвърлили едно въже с един снаряд, който паднал на Канарата отгоре, и по това въже, ли този човек? Така свам. Ако вие се намерите в едно затруднено положение, хиляди разумни души треперят, за да ви избавят от това нещастие, в което сте попаднали. Вие сте попаднали в известно нещастно положение, защото не сте били трезвен. Всички мъчмоти и показват, че вие не сте били трезвен. Ние не съзнаваме грешките, които правим в живота, но при всяка една грешка при тебе идват разумни същества, които искат да ти помогнат. И в тях не блико отвращение, но велика любов. Те искат да ви предадат великото благо и да ви научат как да живеете? И при всички противоречия, които срещате в живота си, обръщайте се към Бога. Но с любов. Вие не можете да се обърнете към Бога с любов. За този, който всичко ви е дал и се грижи за вас, вие казвате. Ние не го познаваме. А пък този, който нищо не ви е дал, за него се залепвате като лепка. Децата турят на плета лепливи пръчки. Птичките кацват на тях, залепват се и увисват. Вие се хващате на любовните пръчки. Аз съм виждал тия птички. Като ги хванат децата, откъсват им главите, оскупват ги и ги опичат. Това не е любов. Любовта прави човешката душа свободна. Любовта облича душата със светла дреха. Любовта облича човешката душа с живот. Когато той любовта, тя ще ви облече живот, ще ви даде светлина и ще ви даде свобода. Там, дето има живот, светлина. Знание и свобода – там е любовта. Казвам сега – не търсете любовта отвън. Докато сте недоволни, вие сте заобиколение от общество на разумни същества, които искат да ви помогнат. А пък щом вие сте радостни, вие сте вече на банкет. Щом се радвате, вие сте на банкет. И щом дойде едно неприятно чувство, те всички мислят за вас как да ви помогнат. И ви помагат, като ви изведат от това опасно място, без да изгубите нито косън. А пък сте на угощение и тогава те се радват, че са могли да ви помогнат. Следователно, постъпвайте като тях, дойде някой до опасно място, помогнете му и като излезе от опасното място, дайте му банкет и се радвайте с него. Това е сега нашето предназначение. Ако някой се е качил на някое опасно място, не го хука и защо се е качил там, това нищо не разрешава. Качил се е и толкова. Така сва. При сегашните условия такъв е живот. Времето отвън, небето е облачно, показва какво нещо е сегашното наше разбиране. Ние не можем да видим божествената красота в противоречията, които съществуват в света. Но когато духнат божествените ветрове и облаците и стане ясно и слънцето изгрее наоколо, тогава ще видим Божията любов, с която Бог ни е заобиколил. Така да казвам сега. Ще ви препоръчам едно нещо. Старите да се оженят за любовта, младите да се оженят за мъдростта. Това ви пожелавам сега. Ако е стара сестра да се ожени за любовта, ако е стар брат да се ожени за любовта, ако е млад брат да се ожени за мъдростта, за знанието, ако е млада сестра да се ожени за мъдростта и за знанието, всички трябва да бъдете женени, нищо повече. А пък вашите деца, които ще се родят от това, тях пък ще ги оженим за свободата, за истината. И тогава ще имаме едно семейство, в което хората няма да умират и ще станат безсмъртни. Докато се жените, по сегашния начин ще се раждате, ще се жените, ще умирате. А пък, щом старите се оженят за любовта, и младите за мъдростта, и децата за истината, тогава ще имате едно семейство, за което Бог казва ще се заселя между тях и ще живея между тях и ще им бъда баща и ще ми бъдат синове и дъщери. Да приложим сега Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина и по този път да изпълним Божията воля. В Божията любов и Божията мъдрост е скрит живота. 35-та лекция на общи околотен клас 16-та година държана от учителя на 4 август 1937 година сряда 5 часа сутринта Небето е облачно, времето е хладно и тихо. Бесерата е държана на молитвения връх при Рилските езера.